Мамокняньок, кухарів, жив в Итоні, в общазі, харчився з ітонської кухні, приятелював з нормальними хлопцями і дівчатами, хоча у них там в Англії всі ненормальні. Одне бентежить. Довкола повно гарних дівок, хоча б Лаура, дочка Леді Джейн, сестри Діани або Давіна Дасворстчет, чи Ілона Дуглас Хоум з поважних домів? Габріла Вінзор, дочка принців Кенських, теж нічогенька. Ще крутиться Лаура Паркер Боулс, дочка тієї противної Каміли. Але вони, здається, не дуже близькі. Кажу ж, повно дівок, а його тягне на тіток. Ми з бабцею Єлизаветою страшенно незадоволені з того. Ліза взагалі схожа на мене, така ж крута і, за словом, до на Ліза. Уявляєш, днями побачила Віллі у компанії кокетливих дамочок. То підійшла і запитала Руба, не добираючи виразів, чи певен він, що хоче бути саме тут і саме у такому товаристві. Зірка часом слухала теревені Марі навіть за цікавістю. Хто кому що сказав у найскандальнішому королівському сімействі? Чому ви обрали Вінзорів?» – якось запитала. У Клинтона теж життя, як бульварний роман, куди тим серіалам? Твій Клинтон даруй вульгарна особа і вискочень. І ще моя Єлизавета нікого не бомбувала. Після арешту командо. Зірці не було з ким порадитись розібратися звідки читає небезпека. Навіть її енергії не вистачило, аби дістати побачення з командою. Довкола відчувала, якщо не пустелю, то савану. Говорити з Джефрі на цю тему наші реалії для нього, як життя планет для астронома чи комах для ентомолога, а вона метелик у його колекції, приспаний. Ефіром, під шклом у парадній залі маєтку. Помиї, отрути, причинна травка, ідіоти-слідчі. Це товар не для його торгу. Олег, Хорт, купить і продасть, ще купить і продасть, тільки дорожче. Травка, Еллаганська, Ганська, ельфа неземного сюди вплутувати. Позірне існування, мікронна плівка над прірвою і безодною буття справжнього. Де вирують гормони, шаленіють клітини, де царство фізики і хімії законів виживання, а не ля, -ля. Отак, От крім Марі Ванни, і перемовитися низьким Досі жила, як у тому анекдоті. Малюку батьків не розмовляв до десяти років, аж за столом спитав, чому суп холодний. Заййойкали. Чому ж, мовляв, досі мовчав? А він на те. Досі все було гаразд. Мар'ївановно, ви розумієте вбивць? Не маніяків та психів, і не вбивць з опалу, з безвиході. Я про нормальну людину, яка живе непогано, а от обрала вбивство як засіб досягнення мети. Якої? Жваво зацікавилася стара. От і ви, хіба існує мета, заради якої можна вбити? Спіймала. Я запитала з цікавості. Відтоді, як сіла отут на балконі, світ звузився до клаптя вулиці перед парадним. І довелося зрозуміти, що світ не зовні, а всередині мене. Повіриш, мені цікавіше жити, ніж раніше. Ніщо не термосить. Сиджу оце, спостерігаю, сную висновки, розмірковую, вирішую проблеми англійської королеви, а схочу, займуся і твоїм Клинтоном. Хто мені заборонить? Моя голова, що хочу, те й варю. А на запитання скажу так. Яке у мене мусить бути найпалкіше бажання? Ходити як усі люди, правильно? Скажуть мені, вбий отого дядька в кепці.